פרק כ"ד אל תקנא באנשי רעה ואל תתאב להיות איתם כי שוד יהגה לבם ועמל שפטיהם תדברנה. בחכמה ייבנה בית ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. גבר חכם בעוז, ואיש דעת מאמץ כוח, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, ותשועה ברוב יועץ. רמות לאוויל חוכמות, בשער לא יפתח פיהו. מחשב להריע, לא בעל מזימות יקראו. זימת איוולת חטאת, ותועבת לאדם לץ. התרפית ביום צרה, צר כוחיך. הצל לקוחים למוות, ומתים להרג אם תחסוך. כי תאמר, הן לא ידענו זה, הלא טוחן ליבות הוא יבין, ונוצר נפשך הוא ידע, והשיב לאדם כפועלו. אכול בני דבש כי ונופת מתוק על חיכך. כן דעה חוכמה לנפשך, אם מצאת ויש אחרית, ותקוותך לא תיכרת. אל תארוב רשע לנביא צדיק, אל תשדד רבצו. כי שבע יפול צדיק וקם, ורשעים יכה שלו ורעה. בנפול אויבך אל תשמח, ובקה שלו אל יגל ליבך. פן יראה אדוני ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. אל תתחר במרעים, אל תקנא ברשעים, כי לא תהיה אחרית לרע, נר רשעים ידעך. ירא את אדוני בני ומלך עם שונים אל תתערב, כי פתאום יקום אדם ופיד שניהם מי יודע. גם אלה לחכמים הכרפנים במשפט בלטו. אומר לרשע צדיק אתה, יכבוהו עמים, יזעמוהו לאומים. ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. שפתיים יישק, משיב דברים נכוחים. החן בחוץ מלאכתך, ועת תדה בשדה לך, אחר ובנית בתך. אל תהי עת חינם ברעך, והפיתית בשפתך. אל תאמר, כאשר עשה לי כן אעשה לו, אשיב לאיש כפועלו. על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו קמשונים, כסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה, ואחזה אנוכי, אשית לבי, ראיתי, לקחתי מוסר, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובה מתהלך ראשיך ומחסוריך כאיש מגן.